А це доводиться чекати до дев'ятої, чи, може, робочий день у них із десятої? Думав Сава, бо ще не знав, що кедебісти томлять його довгим чеканням у невідомих і незвичних обставинах. Нарешті зайшов старший лейтенант у військовій формі. Вперше Сава в цих установах побачив військову форму. Бесіди з ним провадили у цивільному. Військова форма дуже пасувала лейтенантові, він носив її дещо з дворянським гонором, підігнаною до сучасної моди. Вкорочена матня, розширені холоши і цивільні модні черевики. Запропонував Саві перейти в іншу кімнату. Це була маленька, але необшмуляна кімнатка, і сюди не долітав гамір із-за вікна. «Сідайте!» – підсунув стільця. За столом вже сидів мужчина, років за сорок. У цивільному, сталевого кольору костюмі – білі сорочці. На вилозі жакета – два ромби про вищого світу. Наполегливий товариш. Аж два вузи закінчив. А мені не дає й одного закінчити. Мені ж один студяга казав, що мати диплом – це одно, що дворянський титул, – подумав Сава, дивлячись на квадратове добре лице. Чуб ще трохи зберігся. Протокол, прочитав сава на папірці, що його заповнював мужчина. Слово відтиснуте чималими літерами, а знизу, меншими, обшуку, мабуть, вчені майора, подумав. Будемо знайомі, нарешті витримав мужчина довгу службову паузу. Майор Ухналь, слідчий обласного управління Державної безпеки при раді міністрів УРСР. Дуже приємно. «Моє прізвище ім'я та по-батькові ви знаєте», – намагався Сава триматись у тому ж невимушеному тоні, який обрав ще в машині. Хоча у грудях відчував ще більшу задуху, і слова вилітали з рота з ледь помітним запізненням. «Ви підозрюєтесь у виготовленні і розповсюдженні антирадянських націоналістичних листівок». Це повідомлення не звучало як запитання, і Сава промовчав. Майор устав, потер руки, гукнув когось із-за дверей. До кімнати зайшло двоє людей у цивільному та той самий лейтенант. «Це понятий Юшка, а це понятий Підгеврасенков». Савва подивився на них і зрозумів, що коли це не двоє міліціонерів, то вони сторожі з зв'єдмістеної охрани. Так їм і сказав. Майор скрушно похитав головою – а ці двоє почали войовниче наступати на Саву і заявляти, що вони – чесне сав'ятське граждані. Вони це робили з такою завзятістю недалеких міщан, котрі в знак своєї правоти хочуть гуртом вчепитися у волосся, що майор на них навіть цикнув. Ніби кінолог сказав «фу». Не перестаючи потирати руки і своїм виглядом показуючи, що зараз буде кінець комедії, майор звернувся до Сави. — Ви самі покажете, що там у вас у сумці? Чи ми самі побачимо? — А що там може бути? — здивовано запитав Сава. На це невинне запитання майор міг би йому сказати, що як воно там не заховане, то ця гра словами вже нічого Саві не допоможе, бо будуть говорити речі і факти. — Ну то покажіть, покажіть, що там у вас. Сава з готовністю людини, яка служила в армії, встав і потягнув замок-блискавку. Зверху лежала колись блискучо біла, а зараз тьмяна біла під ковдра, скручена в сувій. Бо Сава віз білизну, щоб жінка чи її мати випрала. «Розгорніть, розгорніть!» підказав майор. Сава розгорнув і тримав розгорнуто півковдру, складену вдвоє поперед себе в розсталених руках. В цю мить Ніби побачив збоку, як оце він, Сава, стоїть перед оцими безсоромними людьми і тримає білизну, котра вже була у житку. А якби оце майор стояв перед ним і тримав у розставлених руках простирадло, наче екран, на якому проходить фільм про особисте подружнє життя. «Стріпніть!» – порадив майор. Сава стріпнув. Потім його охопила зла апатія. Він кинув під ковдру на стілець, і відійшов до вікна. Рийтеся вже самі у чужій брудній білизні. Не буду позбавляти вас цього задоволення. Майор поморщився. Лейтенант ніби відвернув своє лице вбік. Йому було трошки ніяково, що Сава так розмовляє із старшим почином.